eskaude soilik bertsolariak sortzeko, baizik eta ba euskararekin enjolasteko, ahalduntzeko euskara euskeran eta pertsu zaleak ere behar ditugu, nahi ditugu, eta emateko modu modu ludiko horreke guztu nausten baldin badie ikasle eriba, unbait etorkizunan saio batera etorriko den zalea izango da, gure elkartea asetzeko ere bide izan daiteke, Nun epaileak sortzeko, gai emaileak sortzeko, herrietako antolatzaileak ere eurak izan daitezke etorkizunean, ordo armono. Zerrengo zinok gazte bati dudan bali madara ea bertu edo, Nik errangoni niokena da e, ondoko lagunari ukondoz e, jotzea eta animatzen saiatzea eta biek batera bide hortako lehen pausoak e, probatzea eta hortik aurrera ba, denborak esango du. Baina nun baite galdera baldin badaukagu gure baitan guk dugu erantzuna eta peldurrik gabe jotzea gure atea eta zabalik dela den